Доктор згодився, розуміється, неважливо. Важливо, щоб Машков побачив її, подивився на неї, зустрівся з її поглядом, щоб на нього випромінилась її посмішка, щоб обвіяло його ритмом її тіла. Тоді він усьому повірить і з усім згодиться, на все заплющить очі. А хіба вона не може сказати йому, що просто захоплена ним, героєм, що прийшла з ним творити народній суд? Хіба він не повірить, коли це скаже вона? Розуміється, в неї сила більша за всі пропуски і цілі армії. Так, ну а простіть, Ольга Івановна, що я втручаюсь. Я не знаю, які мотиви штовхають у вас на такий акт. Але мені просто виникає питання, чи варто ж віддавати ваше життя, вашу красу на боротьбу з вітряками? Тим, що ви уб'єте Машкова, ви не спините тої сірої маси вітряків, що вимахує крилами. Від того не спиниться рух, що є наслідком цілої історії. Ні Машков, ні Ленін не утворили цього руху. Вони тільки перехресні точки різних сил. З них не Машков чи Ленін, нічого від того не зміниться. Все йтиме так, як мусить йти. Замість Машкова чи Леніна стане якась інша особа в точці перехрещення сили і буде те саме. Завіщо ж ви повинні в цій каші загинути? Я не в своїх інтересах, говорю Ольга Іванівна, ви ж розумієте. Мені боляче за вас. Мені боляче, коли гине велика сила, створена природою, не вжита в тих цілях, на які вона призначена? А мені здається, що ваше призначення не в терористичних актах. Ще раз кажу, своїм геройством ви не спинете цього хаосу, відбирання землі, грошей, коней, стінок. Не спинете, Ольга Іванівну. Так для чого ж давати своє життя? За те, чого, напевне, не досягнеш. Пана Ольга слухала задумливо. Хто його зна? Чи чую, чи навіть? І коли вона помалу-повільно стала говорити, не дивлячись на доктора, та сама задума облягала її слова. Вона не збиралася припиняти віднімання землі, грошей, коней. Вона сама селянка. Дочка горівника мужика, і не їй боронити тих, хто віки тримав у горі її батьків. Так їм і треба. Але є інше. Тут вона підвела голову і глянула на доктора іншими, ніж досі бачив він у неї очима. Ви українець? Так, я малороз. Або, як модно тепер говорити, українець. Панна Ольга жорстко посміхнулася. Коли ви малорос, то не знаю, чи ви мене зрозумієте. Ви бачили, як ті мерзутники скидали українську вивіску в калюжу? А, он воно в чому причина тієї зміни. Так отак Леніни і Машкови роблять з усією Україною. Вони невинні перехресні точки історичних і ще якихось там сил, я теж перехресна точка. Грабіжник, якому хочеться жити з чужого добра, перехресна точка? Прекрасно. Але той, кого грабіжник грабує, так само є точка перехрещення сил самоохорони. І він нищить грабіжника. Вона встала і перейшлася по хаті не своєю, не плавною, не ритмічно-жіночою ходою, а ручками, колючими, як блиск в очах, кроками. Сили призначення? Я не знаю, про яке саме призначення ви думали. А я вас спитаю. Ви знаєте силу ненависти? Жагучої, невсипущої, лютої до млости, до сласності ненависти. Коли мрієш ночами і млієш от щастя, Уяви здійснення. Знаєте? Ні. А ви коли-небудь думали...